Slavoslovia 24 Pentru trecerea celor smeriți prin poarta neprihăniei. Aleluia, slavă ție, Tată, ce le bim și te rugăm. Dăruiește-ne trecerea prin poarta neprihăniei ca să trecem în lumea faptelor bune sau să le pădăm fructul faptelor noastre, ca semn că ne-am smerit și toate ție ți le-am dăruit. Aleluia, slavă ție, Tată ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta neprihăniei, ca să că toate intențiile, dorințele, voințele noastre ascunse în interiorul faptelor, ție ți le-am închinat. Aleluia, slavă ție, Tată ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne dezlegarea de lumea cea pieritoare care împiedică sufletele noastre să stea curate, sfințite și luminate în fața ta, ca semn încă prin poarta neprihăniei am intrat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta neprihăniei, fiindcă noi toate faptele, gândurile și cuvintele noastre, ție ți le-am închinat și în ele voia ta ai așezat. Aleluia, slavăție, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne lumina Sfințeniei, în care sufletul nostru, la taina sfântului Botez, l-ai îmbrăcat și chipul tău cel minunat ne-l-ai dat. Aleluia, slavăție, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne trecerea prin poarta neprihăniei, fiindcă măslinul neamului nostru. Rodul cel Sfânt, prin îndelungă răbdare, l-a aflat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne râvna această sfântă, care sfărâmă inerțiile, alungă nerăbdarea și neputințele, fiindcă dezleagă sufletele de lumea a văzută a faptelor, ca semn că prin pată neprihăniei, intrarea, ne dat. Aleluia, slavă ție, Tată cereste iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta neprihăniei, pentru ca în lumina orbitoare care vine din slava ta, să putem sta și de vederea ta să ne putem bucura. Aleluia, slavă ție, Tată cereste iubim și te rugăm, dăruiește-ne pacea cea vie, pentru ca în oglinda conștiinței, tainele tale să le putem vedea. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin smerenie în împărăția ta, fiindcă mândria de-a crede că am făcut ceva fără voia ta, spiritul nostru nu-l mai poate tulbura.